Inoiz ez, inoiz ez inizandutu lertu, Zergatik debekatzen ziguten gaztetan, garena baino handiagoak garela amestea. Zergatik ikasi behar izan genuen, pobrezi eta mikastasuna sarritan direla, zorionaren ordaina. Zergatik egiten zaizkigun usoak erakargarriak eta arbuia beleak. Eta Zergatik, egiak egia izateko, Izan behar duen beste egia baten, aurkakoa. Patxi, ezkiaga. Kodreia hondia eka, Hondia, bai. Kodreia hondia bildu dugu gorko? Bai, bai, batzu batzu bazarete. Bordari eta satarka, ogeita ma bost, ederra izaten da, e, hainbeste urte, urterik urte lanean ari denzariketa baten berri izatea, eta, bueno, osasunez, osasuntzu da bilela ejakitea? Bai, seinale, seinale hona da, ez da. E, hainbeste urtean, urterik urte, Lana ondo egiten den senale eta, bai, e, ogoita magostu urte dira dagoeneko, eta aurten gontan izan den parte hartzaileko purua ere, nabarmena ez da, berro bat lagunek hartu dute parte okerezpa nago. Onda udalak, antolaturiko sormen sarik eta satarka eta bordari, ipuina eta olerti lehiak Ekaixo eta ongitorri? Itakara! Itzaren ahotx, eka hitz eta iratikoiko etxea, teklatxon baian, ele der. Hiren gaineko gure pasajia Oba xaberria migagarria Hortizetamen dizingiatiri Babai aurten 25 garna bordarita satarka lehiaketak Erekin. abenduaren ama ostean, gaur aste betetxo antzi izan ginen undarribian sariek hasotzen eta gainerako sarituak ezagutzen Historia. eta sariwanak eta ondoren ohikoa egun bezala batekin hitzegin bestearekin hitzeegin ba lotu ditugu boz bat lagun gaur telefonoaren best aldetik Euren lanaz, aritiko zaizkigunak. Niren gaineko guren pasazia. Adiozarren mati Laida, Ander, Karmele, Inigo eta Inaki. Laida, Miranda, Ander, Bilazian, Karmele, Michelena, Inigo, Legor, Buruta, Inaki, Sanz. Gaur, zuekin egingo degu saioa. Bordari eta satarka, bimila eta emezortzi. Ondarri biko dolak, antolatua. sortou muri argabahoena star nakshi Yak. Il saldiene rythme moi quand à tout. It senéranaya où le ez... retour. egurrezko sudurrekin ba ara gizkoen gainean jarri adibidez bukean pare batiz kontatuko dizkizuenik lanaz bai gustura la intzengo ditu izan ere gaur e, gurekin solasen arituko diren 5 lagunak ondarribian e, ezagutu genituen batzuk lendik ere ezagunak e, genituen baina eurekin solasen aritzeko aukera izan genen guere bertan izan ginelako e, satarka atalean olerkien alorrean bigarren saria irabazi du delako iratigoikotxeak Bai hori da ez da, eta zorionak, alde horretatik, dagokizunagatik. Eta bai, esan dozumezela ederra da ezta ederra da sarik eta baten aitzakian, ba, lagunberriak egitea eta lendik e, zagutzen ditugunekin, eta askotan ba, nahia dina bider elkartzeko aukera izaten ez dugunekin, ba, elkartzea ez, e, antzeko zaretasunak e, ditugulako, eta kezka partekatzen ditugulako. Ezer bueno, baino lehen hori eskerrik asko eta zorionak eh, ondarribiku udalari eta antolatzen lanetan aritzen diren guztiei Baurten gorako ere sariketa aurrera ateratzeko alegina egiteagatik eta sari banak eta bera ingoxo zaintzeagatik Ez eta presente izaten dira epaima eta presente izaten dira gainera modu aktiboan Eta eh, saritutako lanen inguruko valorazioa entzutea ba, sortzaioi egioi E, opali bada, ederra izaten da Zurelana beste batek zer dioen entzutea Bai, nik uste ez dakite bakarra den edo bakarrenetakoa bintzat bai e, zentzu horretan horrela zaintzen dena ez da e, ederra da ezta. ederra da beti e, Zurelana saritua izatea baino hare ederra esango nuke jakitea epaimaikoek e, zergatik aukeratu duten Zurelana E, ze balio ikusten dioten e, zerk eraman dituen, ezta? Beste lanen artean, ba, zurea e, jartzera pixka bat e, nabarmenago eta, eta ondarribian hori hori zaintzen da, ezta? Zaintzen da, eta asko, asko eskertzen da. Oso urbil e, izaten ditugu epaimaik ideak, eta lan bakoitza saritutako lan bakoitzaren inguruko k izaten dituzte eta hori hori asko eskertzen da batetik e, ederra delako eta bestetik ba, ikasteko eta zeure bidean aurrera egiteko ba, akulu delaako ez da. Zurek eia eskuetan Furtzara batekin Furtz Nerean atorriko da Taberrezen zango gara Zoriontzu Satark eta bordari lehiaketek bi maila dituzte e, Amaia, elduenen maia Hemen sortzi orakoena Eta be maila debe atxe eta lau garren mailako ikaslei izuzentua Eta batxe ergoko lehenengo eta bigarren mailako ikaslei bideratua Aurten 3. maila bat ere jarri dute Abian, Z e, C maia, lehen lehenezkuntzako 6. mailako ikasleentzat eta DBH-eko lehengo eta 2. mailako ikasleentzat. Microipuñen eh Alorra, Eunitz geienez. Eta oltza gainean eh Laida Miranda sarria hasotzen Erritara Hondarribikoa. Iaz ezagutu genuen neskatoa. Neskato zora garria, taula gainera igo eta izketan jarriz emozionatu eta emozionara azten gaituena. Laida Miranda, kaixo eta angietorri Kaixo. Kaixo, laida eta zorionak. Eskerrik asko. Eh, haizearen semea. Izenburo hori jarri diozu aurtengo aurtengo lanari. Eh, zer kontatzen du Laidaren? Eh, mikroipuinak. E, bueno, nahi bueno, ez dute ezati chiki bat irakurriko du. Asi irakurtzetik eta gero jarraituko dugu sola zen irakurri irakurri Laida zatitxo bat. Edo oso anaibadezu. Vale. Bota. Diak Menditi kenbiltxan aserre. Poliki-poliki, begiak atxatu nituen burma mugitu gabe, eta maude urteko ankaluzearen begiak topatu nituen. Bera, tutik esan gabe, azkarrago ibiltzen azizten. Nik jarraitu nion. Laster, ankaluzeak aiztearen zemea zirudien. Ni ordea paisaiarekin ez disfrutatzeaz gain, neka-neka egina eta umore txarrez nengoen. Azko faltada, hitz egin nuen lehenen galdiz. Kar, kar, kar. Mototxe ez egine daukazu erantzun zuen. Eta gilditu zen. Belarretan eta nintzen. Nekatuta galet zuen mutilak. Odeile ikustea gustatzen guztatzen zait, ezan nuen ironiaz. Orduan, ikerrek irribarre egin ondoren eskutik hartu zidan bidea jarraitzeko. El Elkarrekin, motxilak iluztia beteta egalik abe egan egin genuen. Aizeak bezalaxe. Ufa! Zoriko, zoriko, zoriko, zoriko, Laida zorionak, zorionak jasutako sariagatik eta zorionak egindako lan politorren gatik. Aipatzen nuen, laidak emozio hondiarekin hitz e, egiten duela eta emoziotik e, idazten du. Kontaigu zu, laida, aurten e, erreza edo zaila eginote zaizun, hain e, modu laburrean esan nahi duzun hori, esan beharra. Aurten, lehenengo aldize sortu dute modalitate berri hau, iaz, Modu ziagoan idazteko aukera zenuen, eta urten laburago eta ustez koste egin daizula hitzak e, edo ideiak mozte hori. Bai. Bakarrik euni e, egin al ziren eta nik nahiago du e, ideia garatzea. Eh Laida, nun diktator e, Idazteko zaletasuna e, gustore egiten duzun zerbait da. Ba, eh Tzazte urte nituen, nituenean, ipuntzikiak idazteen hasi nintzen. Egun batean ipun bat idatzi nuen, azeri bati eta mutil bati buruz, eta nire oso polita iruditu zitzaio. Idazten jarraitzen animatu zidan gaur egun arte. Elai da, ia taula gainene izan zinen, oso hitz politak izan zen dituen, e, emozionanteak, emozionatu egin zinen zuzeu ere, aurten ere bai bereziki bi pertsona ipatu zen ditune hor honduan izaten dituzula, laguntzen, animatzen, e, zure ilusia konpartitzen, e, esan zenuen ez ditut esango bi zenak, e, ze oso lotxatiak dira, ez dakit gaur irratian esan daiteken zeintzuk diren onduan izaten dituzun bi pertsona oiek? Bai, e, dira izaskun eta elin nire lehenengo tutoreak. Hoiek dira e, eskolatik e, zu laguntzen e, aritzen diren pertsonak eta zu animatzen aritzen direnak. Bai. E, idazkuntzan, idazte prozesu honetan, zer egitea gustatuko li zaizuke idazle izatea, idazten jarraitzeko ilusia badaukazu, e, aritzen zara, lai da? Lehiak eta azkampore gustatzen zaizu, ba, bakarrik zaudenetan, e, irakurtzea, idaztea, jarraitu nahiko zenuke horretan. Bai, asko gustatzen zaiz. Ze historioak kontatu nahiko zenituzke zer da, laidak, kontatu nahi duena? Ba, nire sentimenduak. Zuk bizituzuna... Egunero ikusten duzuna, arrenmanak, ingurua... Eh, Badakit, alekin berezi egiten arizaleela gaur telefonoari irantzuteko, izan ere gimnasia arritmika egiten du laidak ere. Bai. Eta gaur tarte eskatu dio zirakasleari baimena telefonoari irantzuteko. Bai, bueno, azken and... egin. Ez nahiz nice, juan, jai eman didatu. <laughs> Laida, e, iaz zu ezagutzeak iztugarrizko ilusia dintzidan aurten berriro taula gainean zure ondoa egoteak ere izugarrizko ilusioa dit eta bereziki-bereziki baga hor zurekin e, solasean aritzeak e, jarraitu idazten, jarraitu sortzen, eta ea datorren urtean ere elkar, elkarrekin izaten garen holtza gainean. Ez da, zeinale txarra izango, ez da? E, idatzi jarraitze, jarraitu idazten, jarraitu sortzen, Eta eta elti ilusio eta emozionatzeko daukazun gaitasun horri, besarka da hondio hondio bat, muxu hondio hondio bat eta eskuminak haizearen seme horri. Seguidazte eta bada ke batean idatzitakoa nerekin konpartitu nahi baduzu eta erakutsi nahi badidazu eta nere Dari. iritzia jaso nahi baldin baduzu, gustora irakurri goitute zure lanak muxu hondio bat zuretzako eta muxu hondio bat hori inguruan daukazun leire ere bai. Historianak eta urte berrian. Eta oixe, urtea ondo ondo ondo bukatu eta urte berriari obeto ekin. Muso hondi bat leire, olai eta leirei beste bat. Bai? Dale. Aia, eskerkasko, agur. Eskerrikasko, agur. Ekaitz ederra da, eh, laida miranda, eh, gaztetxo bat, eskato gaztetxo bat, ilusioz idazten duena, ilusioz erakusten duena idazten duen hori, eta ilusioa duen aurrera begira ere idazten jarraitzeko. Bai oso ederra ez da, e... iaz ezagutu benuen, ez da, iaz amaika urte izango zituen, aurten amabi, hain gaztetxo eta alako ilusioz ez, ikustea nola idazten duen, eta idazten duen hori nola nola partekatzen duen nola biziarazten duen eta nek goraipatuko nuke e, zuk e, aipatu duzu na ezta e, ze gaitasun duen unkitzeko eta unkiarazteko ez e, biak eta eta emozio hiek e, gurekin partekatzeko e, hori hoi oso ederra da bere irribarrek naizmalkoak gurekin partekatzeko doia Sternin zela Etxeko telefonora dituko niola esan nion eta o, etxeko telefonoa ornun baite utzi eta mugiko horrega deik eta esperoetan telefonaren bestaldean egotea harritu gintuen denok. Ander e, bila ziannek. E, holtzagan ean mikrofonoa, mikrofon hori gabeen boldatu zen, danak ala izan ginen, baina holtzagan ean aurrean geunden, ikusen guztion aurrean hitz e, egiteko erakutsi zuen gaitasuna baik eta hitz egindakoa esan eta esandako ondo betetzeko izandako gaitasunak arritsuta ut egin zuen. Dotore, Dotore aritu zen hamabost e, urte baino ez ditu eta egia esan, e, izan gaztena izeldu, du, jendaurrean aritzeko e, trebetasuna gutxi lantzen dugu, ez? gutxi lantzen dugu eta jendaurrean hitz egin behar dugunean, ba Balotxatu egiten gara, e, zenbait e, beldurtu ere bai, eta motz, motz geheratu goi gara gehien-gehienetan. Eta asier oso-oso e, dotore haritu zen, e, esatekoak oso ondo boro zituen bai itzez eta bai gorputz adiraz penez ere. E, arrituta, harrituta geratu nintzen eta ikusten da e, itza eta itzaren ingurukoak e, maitasu handiz eta gogotsu bizi dituela. Ander, biazian, gaixo eta ongit horritak era? Eixo, mirezker. <laughs> Egunon, Ander. E, eta zorionak? Ander, konta iguzu, kokoa iguzu, zure, zure lana paisaiaren orbanak lana holtzaganean? E, Naturi, naturgunei eta hiriguneei egin zen niene erreferentzia kokatu iguzu. Zure lana zer dagoen e, lan horren atzean nondik sortzen den zer daukazun lan horren bidez e, esateko zer kontatu nahi duen handerrek kontegozu pixka bat. Dira beirudi pozie egiten denean askotan parkatu. <coughs> e, maitasunari buruz hitz egiten dala edo sentimendui buruz. Eta azken aldean, zentitu dut, ba, irigunearen inguruan, eh, sentimendu poetiko asko egondala eta desere asko nengo belaun asko jorratzen dela ba, iri ingurua eta inguruko poesia. Torduan, irian kokatzen zen eta iri ari buruz itziten zuen, olarki bat iratzen nahi inuen, basikamente. Izan ere, eh, anterrek iria ondo ezagutzen du, anter bilbotarra da, bilbon bizitza daik lurrarenak. Eh, zer da Bilbo n derentzateo zer da hiria-n zer da hirian bizitzea Bilbon bestelako eh hiri Pozlo batean bizitzea. Ze aukera eskaintzen dizkio ander bezalako gazte bate? Bueno, alde batetik gazte batentzats Bilbon bizitzea ba aukera eskomoten dizkizu. Bizi kultural naikotza da orduan eh aukera asko dituzu e, E, Doen gazarako baina aldi berean batzutan bai bilkatzen dela arnastezina bezalakoak eta oso ahobianantea besteko txeain beste zara hainbe kutza dura, da, batzutan badago horrelako sentibenndua iritik, at salto egiteko eta hiria atzean usteko. Beraz, batzut, ni Bilbo asko maite badut ere batzutan nekatzen dago. Ander, e, Okerrezpanago e, batez ere orain arteko ibilbidean ipuñak iza, idatzi izan dituzu, e, nahiko berria da olerki idazte prozesu hau, e, nondi dator? Anderren, idazteko zaletasuna, zergatik ipuinak eta zergatik orain poesiarako saltori, zer ematen dizu e, poesiak, e, akaso ipuñak ematen ez dizuna, edo zer bide berri ireki dizu? poesia gintzak, eta nondi da torzaletasuna guztia? Bueno, ni zikitan pilo bat irakurtzen nuen, baina pilo-pilo bat, eta artean pasatzen nuen denbora berezik. orduan nahin beste irakurtzeaz, eta nire gurasongan horrelako irakurtzaletasuna hartuta, irazteko pausua hartzea erabaki nuen, ta, historio txuak idazten ezin nintzen, patez ere haitak e, Eh, lehiak eta pilo bat irabazi zituen gazte hauazenean eta orduan animatu ninduan eta erabaki nuen ipunak idaztea denbora batez eta guztuko nuen, baina denborarekin konturatu nintzen ere eh, historiak izan zizik izan zezaketen kutsua kutsu sentimentala olerkiek askotan Eh, are gehiago dutela edo are gehiago eskin dezaketela. Edo askoz askatasun gehiago izan dezaketela eta poesiarrekin ikertzen eta investigatzen azimintzen eta oso polita iruditu zaitu baita ere. Paisaiaren orbanak, aurtengo satarkasariko bemaiako lehengo saria irabazi duen eh, lana. Eh, Ander, badakita aurrean daukazula, irakurreko diguzu zatitxo bat? Ay, elingo bi barra foki Primera nadie no sonan. ¿no? Me quien es ser paisaillas, quien ser siren lerroa. No en yunta es una rgituedo, un ayuno. Irían topo nue. Vendien historias en shushur lembargon. Sure begirada anitzen islet. Cela tipiet, sortzen baitute iri berri bat. Tristura Ormigo ja la ruarekin daestean orlanesko behitarte eta fabrike mi rietan ni oneta mi kamuflatzen mituen iritsala argiak mintzioka niri zerbaiti ote lauztenuelako betrobaten barruan ohiuk astearen fantasia sortu nuen une hartan neurre buruari magresin artetik goratzeko Nere buruari arima greixen artetiko horatzeko ekaizte ederra, ez da? Uf, hitzumarri be, ederra. <laughs> Anders hori honak egin dako e, Zer nahiko zen nuke sormen mundu honetan, idazte mundu honetan? Zer bide egineko zen nuke? E, zure burua ikusten duzu aurrera begira irakurtzen, zure burua jasten, idazten, lanberriak sortzen? Bueno, argi daukat idazten ez du dela utziko eta idazten jarraitu nahi eh? dudala. Ez eta agian lehiaketarako prestatu ez, baina idazten eta askotan interneten ere posteatzen e, jarraitzen dut eta e, prozesu hori mantendu nahi dut. Ez soilik e, sortze horregati, baina e, literarioki gehiago eldutzeko eta gehiago ikasteko eta niri ere aberazteko askotan idazte horrek. E, Zaur eburua obetu ulertzen laguntzen zaituela uste dut. Uh -huh. e, Anter baduzu interneten zure txoko propioa, e, zure idazlanak lanak edo e, argitaratzen dituzuna edo? Bai, egiten e, do dana da interneten poemario bat hori e, bai erraraz, baina posteatzen hilan pare bat aldiz orduan poemak igotzen doa. No? Eta horrela ikusten dut askotan jendearen feedbacka edo e, zelan e, bizi dezaketen poema mm horiek. -hmm. Esango diguzu txokoan undagoen gure segure gratikoen zulek ere txokori ezagutu eta bizita dezaten eta zure lanak irakur ditzaten, bota? Bueno, edo nork pila nebadu, wat pata da, interneten dagoen, idazleen plataforma azke bat, Horren barruan, ba nire profila, hande rube, rube, zero zazpi da, ba, edo nortzila, tunai badu, eta han dago nire poemario guztia. Hande rube, zero zazpi, jarraituko dugu zure arrastoa, e, zorionak xariagatik, zorionak egiten dezune lanagatik hander, eta... Ea, ea anedo hemen, berriro gure bideak gurutzatzen diren, seguru baietz, eta elkarren berrizaten jarraitzen degun. E, Sormen bide, luz eta aberatsa opa dizut. Eskerrik asko. <laughs> Onda ondo bukatu urtea eta urte berri hon. Arri, nortez berri hon. Nozatu oporrak, aio. Gaur. Gimu bat zua Zero zazpi desiatzen hauegaiz. Baini, baini ere. E, jakin mehin handia piztu zidane pasa larun batean e, ondrebian e, asko gustatu zitzaidan nola hitza egin zuen, eta asko asko gustatu zaite gaur irakurri duen bere houllerki zatia. Iuditzen zaite heldutasuna handiko ba, idazketa duela heldutasunaundize... E, hitz egiten duela eta eta hori ez berak ere esan du. E, hobetxe prozesu batean e, dagoela, e, ikasi naian eta hori kutsatu kutsatu egiten dutan.ri jakin mina handia piztu dit eta bai, e, sartu irte batzuk egingo ditut bere, bere txokorara. irtenzer... Kimu basu aitzan kinu basu aitzan iremu basu aitzan kimu bai zan salba daitzan igarozen basu aitzan Nego bezko zeura, doa berriak askatu zituen ibaiak eta... Bordarira ipuin lehiaketako amaia egingo dugu salto amazazpilan orkeztu dira helduenen maian argiak eta ekaitzan eta lehenengo beltzak euribeltzak lanak jasodu loratu zen kinu azua itzan kinu azua itzan. Ane da hemen ni inseguin debut topo, Carmen Leme egaitz? Bai, e, behin baino gehiagotan eta, eta ederra da ez. Eh atsegina, berarekin e, elkartzea e, maila ikaragarriko, ba idazlea delako e, genero ezberdinetan ez. E, bai, Ipuietan, bai bertso jarrietan eta bai, oso oso gustora irakurtzen ditut eh berelanak. Carmela Michelena kaixo taungi etorrita karata zorionak. Eskerrik asko egunon million. Carmela ederra da e, aretoan saribanak eta aretoan lasai xeritak egon, saria jasotzeko prest eta epaimaikideak e, saritutako lanen valorazio egiten dutenean entzutea zure lanaz e, Gainerako lanen artetik bat koka bat gorago dagoela, e, oso modu bateratuan adostu dutela lan horriz ari ematea, e, maila handiko lana dela, e, oso modu berezian landua dagoela landutako e, gaia erakarpen handia sortzen duela irakurlearengan aurrera jarraitzeko ederrari guztien zute ez da. <gainerako> bai Sari <gainerako> bat pasatea beti da pozgarria, baina zuke esan dutu bezala bat proiek. Entzutean, boza ba, bon, baindik handiagoa da, eh? eta txaria jarrotean ba, sentitzen dezuna, ba, bazkenean lan horrek ba, esportzua daukat zetik, eh, lan asko, eta bueno, ba basaria hasotzean nahola gitzeekin basaria bikoitza dela esan zakigu, eh. Mm -hmm. Oie ke pai hitzak saria haso urretik e, karmele Carmele Holtzara igotzen da eta Carmeleren txanda da eh hitzegiteko bere txanda eh iristen da, ez? Eta karmeleke aipatzen du ba pizkat oraintza izan ez? E, ba bereziki e, postu zaituela saria irabaztea, oso e, berezia zelako zuretzako, aspalditik eh e, en e, ari zinen gai baten inguruan idatzetakoa ez dela bereziki ukitzen zaituen e, gai baten inguruan egindakoa eta horrek bereziki postu zaitula balan horrek saria jasotzeagatik eh konta iguzu pizka bat zer dagoen euri beltzak lanaren atzean Bai eh lana berez, ba zutek esan la, lana berezia da ba arrazoi nesberginengatik bat momentua ba justu ba la, orain txei, ba, tarte bat aurkitzea idazteko nerezat oso zaila delako, eta bestetik, ba, aspalditik idatzi nahi nuelako gaion igudu, eda refusiatuen inguduko, bueno, gaia anaiko orokorra da, ez? E, historioa nahiko normala izan daiteke, bueno, guretzat ez, baina. E, Goera bizitzen nintzat bai. Eta kontatzen duena da, itxasontzi bateko bidaia bat, aur baten begietatik, eta E pai esan zuen esantzen bezala ekintza asko ez daude, baina bai, e, gauza asko gertatzen dira, ez? Eh? Ekintza gutxirekin, baina goza asko gertatzen dira eta guzti hori aurbaten begitatik kontatuta eta realitatea berak ikusten duen bezala ikusita, ez da? Ba? Eta bai, berezia da horregatik, ze, bai bada gai bat eh noretzat, ma hasita, asko gutzen auen gai bat aspalditik iratzen da nuen azkenean, bueno, E, lortu duen tazte bat hartzea, idaztea, eta gero saritu eztatea, ba, ezin ba. <laughs> ba, ez jo beto. E, aurrean deztu lan, irakurreko dugu zuzatitxo bat? <coughs> bai, Bota. bai. E, errukiz begiratzen dio parean duen emakumeari. Denborak ezain beste, baina nekeak eta suprimenduak ederki ondatu diote gazpeta sunaga joari. Trukean, masai eta arañoko betzuloak utzidizkiote, paisaia bezaini junak eta sakonak. Begiak intzinituan izoztuta, arropa geruztekin ondo loditutako aurtsua kolunkatzen du besoetan. Eten gabe sehaskakanta bera susurlatu. Hora ez da inora usartu bere aurra hilda dagoela esatera. Behar bada berak ere ez dualako egirik entzun nahi. Behar bada lo egitea hiltzea baino errezagoa da. Eta hotzak zartatutako Espainekin iluntasunari doinua jartzen jarraitzen du. Begira daura ez, baina betzoloa haiek saemirren amarenak izan zitezkeen. Beti gainetikendu ezin da ibiltzen zen eta hiltzen egunean ere jantzi zera matan. Baina hegazkin belzek supermerkatua eraitsi eta hondakinen artean bere gorpua agertu zenean, betzulori gabe agertu zen. Hautzak kolorea jantzion, arropak azala, gilea eta betzuloekin batera sufrimendua desagertu zitzaion. Amaren alboan zetan harreba txikiari aldiz begietan mina irakurtzen omen zitzaion aurkitu zutenean, adreillo eta hormigoides itzuratuek arnasa estutzen zioten eta odol ezketutako eskurduritu asko pixugura harintzen alegindu ziren arren, berak nahiago izan zion sufretzea harri utzi. Hamazuloa izaki, eta eriotzeraino jarraitu zian. Nonbait, bazekien, amari gabeko bizitza ezela eriotza baino hobea izango hau txutsko. Eta irakurriko dugu lan osoa, tegirrik azirakurtzeko izan ere ondarribiko udalak baurrengo urteko saribanaketan, banatzen ditu aurreko edizioko lanen bilduma diren liburuak karmela idazterako garaian kostienteki zer ematen diozu garrantzi edo zer gustatzen zaizu bereziki eh, ondo egitea kostienteki zerbait bilatzen baduzu behintzate idazteko estiloan edo egiteko moduan Normalean nire abiapuntua beti dira irudiak. irudiak, nire nire buruan dazkadan irudiak eta eta holetatatik abiatzen naiz, oso nire idazkedan nahiko deskriboatzaile da ikute, Ola esango nukarabilzaat eta. Megia ekintza gehigi normalean ez daude nire kontakismetan ekintza gehi ez daude nahiko deskriboatzaile da eta hori seiatzen naiz irudiak buruan daukadan hori islatzen eta Eta irudi hoekin kontatzen kontatu nahi duna. E, kontatu nahi duzun hori, bertso biddez, prosabidez, poesiari dakiteltzen diozun, mm -hmm. e, momentuaren arabera e, nun erosoago e, zergatik heltzen diozu heltzen diozun, diozun generari. Mm -hmm. ba, momentuz eta aipuña poesiara oginnikena eza usartu eta ez momentuz e, eroso sentitzen naiz bertsotan eta eta prosan, eta ba, momentua da momentua eta gaia, gaia ere askotan edo kontatu nahi dezuna ba, azkenean bertsoak ere tarte ba, e, gaiegiei ematen ez e, zenbait gauza kontatzeko ba, eta kontatzeko modua ere ezberdina da ez ba igual 8 10 kontatu ezak edo kontatzeko modua oso oso ezberdina da eta eta lana ere bai e, lana egin dezuen lana ba, ez da kafere ikusiik bertso bat egiteak edo Eta orduan da, da momentua, momentua, egia azken joera gehiadak adala ipunak e, edo, bueno, e, prosara, prosarako joera gehiago, baino ero, eroso egia biletan Eta e, zerbait aukeratu behar banu, e, lan du, lan du, lan du, du, eta azkenean bertso bat e, zug nahidezun bezala eta zug nahidezun hitzekin lortzea goitik bera, ez du e, sentatzi hori eukitzea. Enik eh, uste borren parekoik ez da. Enik eh, momentuz borren parekoik ez. Baina, bueno, momentuan arabera, eh? Prosa eta bertsoa, ba, bueno, onda. Carmele, segi Vai. sortzen, bikain egiten dezuta. E, eh, espargatua? Segi, segitzeko sortzen, bikain egiten dezula. Eta, anedo hemen, ba, sormenaren mundu honetan berriro elkar topo egiten dugun. Aber, egin, eta ikusten gehiat. Musio handio handi bat etxeko txikitsu oiei. Men sar ka handi bat aio venga aio zure ondora negareta odol malko ez urperatu baden basura zuaitzek zerua iluntzen eta sasiz dira bideak gure horo itzapen gaztiez iese handu gazpelea iese handu Ia esbean gaur belea Johan zara Izturaren errein Eta zobaz badan Bordari sarian irabazle Carmele Michelinaren euribeltzak e, lana Eta satarka sarian amaian helduenen baian e, Sortzaile saritua inigo legorburu. Eta bere lana poema konfabulatuak. Ez izenak Grimm horrekin denas handa dagoinigo? Bueno... Egun hon, e, bai, bueno, e, hortikan ikusten da, ba, hartzen dula ipuinen do kontakizunan itxura, eta, bueno, hortikan azten da dena, bai, niko esango nuke. Inigole gorburuka iso eta ongeetorritakara eta azorionak. Mil ezker, hilari, mil ezker. E, Kaso honetan, lana neri bidali didazu, hain artekoak banan banan haritzu dira euren lanak irakurtzen, e, asire irakurriko det eta gero ingo diogut tira lanari. Ala dio, eh? inigo legorbururen lanak, poema konfabulatuak izenburupean idatzia. lehenengo olerkiak edo izenburutzatu bazen behin. Bazen behin etorkizuna kontatu nahi dizun aur nagusi bat, etorkizuna aurrean zuena, esku aurrean, kontakiunenek ipuin izateari utzi ziotenean, pertsonaak pertsona eta nahiak bilakatu zituena. Bazen behin, kontakizunek esposak eta forma hartu zutenean eta irudimenaren preso goxoki izan dako aien izana eguneratu zuena. Presazko eta presozko gizarte honetan, konfabulaziorikon hartzen ez duen munduan, jada den aurrez antolatua dagoelako konplizek ezinbesteko dira aurrera egiteko, irudimenaren lautada garaietan fabulatu dezagun. Orainia ez dutelako zehazki egutegiek zehazten, Eta oraintxe bertan gertatzen ari dena, iragana izan liteke, etorkizunaren bulebarraren osteko izkinean, iragana datorrelako. Bazen bain eta bein bazen, hauzkotasunaren zirriborroetan, etorkizune izkiriatu eta oza oze bilen ura idatziz susurlatu eta itzalen bidez irudikatu nahi dizun poeta. Inigo, zer dator ondoren? Bueno, ba, ostean, ba, pertsonai dexente datozte. De. Datozte de Gulliver badagoa daibidez, badator um, Alicia Bera, badator e, e, Txano Gorritxu, baina bueno, dena daude kontestu ba, distopiko edo etorkizun difuminatu baten ingurua marraztuak. E, eraginadu? E, idazle batengan du bere inguruak? Hau da, eraginadu e, mutiko gaztetxo bat etxean izateak zer idatzi aukeratzerakoan? <risa> bai, bueno, nik uste dut baietz. Zer uste dut ez naizela bakarra izan, aurtengo urte hori aurren inguruko gaiak hartu eta hortikan or, dire e, e, egin da ba, zer zer egin duna ez da. E aurrean daukat e, bidasoaldeko hitza eta leiaketaren inguruan ba, egindako edo sortutako berrian albistean hala dio tituluak dio Satarkan klasiko bat Satarka olerki sarietara 19 lan aurkeztu dira urten eta Inigo Legorburu Errenteriarrak irabazi du beste behin ere Saria, e, aurreko lauekital ekitaldietan bezala. E, niko, ez da erreixa eta polita da. <laughs> bai, bai, bilak, bila, bai. Azteko, e, bueno, nigu usteut, naiko dizilpina hori hartzea, e, iraila bukaera aurri aldian, bueno, e, zeo zer e, e, e, egin beharretori e, horrekin astea, ba, ez dala gutxi. Eta, bueno, hortik aurreak e, gero, gero, ja, nigu kiten zorte eukitzea, ba, parte hartu, eta premioa dutzea, baia ja, kristona kristo nada, bai. E, ez da urtean zehar e, Inigo Kirabazitako sariketa e, bakarra, e, zer du berezi ondarribikoak, zerbait berezirik badin badu edo zergatik da ondarribikoak berezi, beste guztiak bere horretan berezi diren bezalaixe? Bueno, nik uste dut azteko, ba hori, e, e, irailea bukera aldean, urri aldean egiten da, Eta bueno, eta uda osteko ba, burrumba, eguzki, fest, eta horren ostian ba ezagite. Asteko dago beste atmosfera edo udazkeneko giro batean mun e, egina. Eta ni gusteudut ba, hori ba poesia egiteko eta ba, une ona ona dala edo edo ni gusteudutitze ni adibidez udan egitea asko gustatzen zait. E, uste duut e, piztinako giro horrek krema usoiarrek eta ez zittera bater ere launtzen e, e, idazteko orduan. Baina bai udazkeneko ba, melankolia edo beste giro tristeago batek. E, jakin bakeiniigo e, nahiko dissiplinanatua zaela egunero heltzen diozula e, alde neuurrian behinzat e, idazte lan honi. Bai, hartzen e, dut, ba, egunian, ba, baina bueno, dira nahiko epemotzak, hartzen eh? e, dituz, ba, orduerdikot tartea berrogin minutu. Egila da, da ez dela rexea, ez dela rexea e, afaldu, e, aurra horatua edo txeko beste kauzatzuk egin, eta bueno, orduerdik bat egin hori, didazteko. Baina aldiberian, egila da, behin hori egin dagero, e, pozikak juzguteltzea ju la horiean, nire bintzat, zeho zerrekin izanaren satisfazio sal horrekin edo. E, Bertxoak, aforismoak, e, olerki gintza, e, ipuingintza, e, sortzea da kontua, ez da, kontatzea? Bai, hori da. Eta nik uste dut e, mundua zure modura e, interpretatzea, bai, ze, azken finean ipuin bat nean poema bat edo, edo bertxo bat, azkenian nire nik dut mundua ba, bueno, e, interpretatzea nahi zera, zure modura eta zure estiruan. E, zertan ari da hointxe, inigo? Orduerdiko hiletan seri seri eskaintzen dio edo zertan du burua? Ba, hoendikanen aiz, bueno, <risa> en e, una que vez adias, e, bueno, e, que va el episodio gabona gabona farilla, ez dakiz ez bakiz e. Eta bueno, orain goztaintsat E, urtea bukatu arte edo jai, eta gero urtea astearekin eta e, ikusiko degu zarekin, baina igual ber, bertsoz hortaren bat edo rolako zer egin berko da bai. Kuriosidades, e, non idazten du e, inigoko, ordenagioan, e, kuadernoan, papel zatiren batean, e, nola prestatzen du bere momentu inigok eta zeizaten du esku artean? Bua, banimintzat ba, nahiko zean nahiz, eh? nahiko... Ah, ah anarkikoa naiz eh bueno eh taukat e, bueno, bat edo bat ke ge, ge baino gero e, papera hartu em hartu, eta askotan esaldi motzak egin eta gero be, be, berandu zago ba, forma eman baino bueno naiz bat ere di, disiplinatu hortan hori e, eh okurritu wala edo zer zerdietzi eta ordik aurrea ba ordik antira egin Inigo, legor buru, zorionak eh, placer bat beste behen zurekin solasean aritzea. Bale, mi, bale, mi, mila eskerri dati, eta Eda, ez zuei eskerrak. Besarka dondi bat, eta urte ondo ondo bukatu hobeto hasi. Berri maiz dati. Hala esaten dute. Hoi da, hoi sebi arroda, venga ba, ayo, mila esker, berarte, alo. Ego oh. Zari sarian, amaian e, lehena ipatuzela Carmele Michelenak e, irabaziduleneko saria euribiltzak lanarekin, eta bigarrena inak izan azkuerentzat, izan da kontrolpean e, ipuina eta berarentzat ere izan da hondarri biharronenaren saria. Jo hartzen zaizki armailu Literatura sormena eta zientzia eskutik, helduta Iñaki Sanz, gaixo eta ungetorritak arataz hori honak. Esker gazko egunon. Hernaniin sarik bat antolatuko balute, antolatuko dute, eta Hernania atala jarriko balute horreire sartuko litzateke Iñaki Sanz. Nungoa gara? Ba. <laughs> Iñaki Sanz, oa indik bihotzez da. Er <laughs> baño egia da hondarrean dagoeneko 10 urte amaitzat eta gona aurreko urtean izan zuten eh e, laguneguentzat parra diteko aukera izan ere eh? Hernaniko kronikan jarrituten نيك izan zi emantzi jotela Iñaki izan zernaniarri emantzi jotela hondarriniko sari ipuin honenaren saria Kontrolpean e, Iñaki Oltsagaineko hitzetan emantzenigune pista pistatxo bat eta oso gai interesgarriare jarri zenuen e, mai gainean, e, sormena, literatura, zientzia badirudi, ez banandutako bi arlo direla, baina uste baino gertuago daudenak eta bueno, batekin hitzegin eta bestearekin hitzegin konturatzen gara ezta idazteko zaletasuna degun asko Garela bai. ikasketez eta fizioz ere bat zintziaren munduan gabiltzanok. E, Kote bai. guzu pixka bat, Inaki Norden e, nola ustartzen dituen biatalok eta, eta zer dan kontrolpean ipuinak kontatzen duena? Bai, bueno, azteko Inaki biologian lizentziatako pertsona bat da, baino biologian licentziatu aurretik duda asko izan zituenaz, nondik joaz, bai, ikasketa aldetik. E, nik beti esaten dut, hola, beti joera bat muga hartzekoa, zientziak eta letren artean, eta oraindik ere badaugau, eh? Eh, irakaskuntzan asko itzaidetzen da kompetentziaz, baina gero errealitatean zientziak eta letrak asto nazten dira, ta ni beti horri izan ez muga horretan. Eta aukeratzeko garaian ere ibilen nintzen, ba, biologia euskal filologia ere tartean, ordun, bueno, ba beti izanais hibrido, hibrido bat esango nuke. Baino bizitzak ba aurra jotzen duta biologiaean sartuta nabil eta ibili naiz irakasle ere ba naiz ikerkuntzan ibili naiz batez erpetologian, anfibiotan arrastiekin, eta azken aldian ingurumen ikerkuntzarekin sartu naiz baino ba komillartean jarriko dugu letrer mundu hori utzi gabe beti izan ez joera itzekin ta hori aipatzen unen itzekin jolastekoa edo Ego, bueno, bentsat, saiatzekoa hoiak itza hosten, etabar. eta bar, eta orain arte hausartu ez nahi zen harren, ba, duela aurreko urtean hausartu nintzen, nire aurreko ipuña idazte da, eta dira. Ba, aurreko urtean sorpesa txikia da ditzen nuen, da aurte nahondi bagoa, bordari sarietan. Mm -hmm. e, Kontrolpean lanak, e, badu ez da, orti pixka bat? Bai. Okerrezpanago. Ok, ok bai, saiatu nahi da nik urtebete pasan nue genetikako, genetikako laborategian Euskarriko Universitatean eta gira da oso mundu interesgarria da baina gero en, bertan dauden harremanen aldetik eta eta pertsonen e, izateko moduatik ez eto horokortu nahi baina badia gauza oso kuriosoak ez ordu asko sartu gara izaten dira laborategietan eta horrek sortzentu olako harremanak E, Arraman honak, goni oeskalde batik, kompetentzia ondia ere egoten da, eta pixka bat e, horrekin jodaztu dute. ez? Harri dute e, protagonista bezala katedradun bat, emakume katedradun bat, bere bizia beti kontrolpean izan duena, eta genetikako, bueno, ba, elbur oso garbia dauka, genetikan neitsuren publikatzea, eta bar. Eta horretarako, ba, ez dakit, nahi eta nahi gabean beti galdera ikorrori dutze dut, Ba, ba, sortu ditu harreman batzuk laborategian, baina ba, batean gartatzen zaio zerbait, bere kontrolpeatik, kontrolpeetik ba, ateratzea egiten duena, eta horrek oso urturi jartzen du, en, urturi tasuna, beldurra, etorkizunai begira ba, zalantza asko sortzen izkio, eta horrekin jolastu dut pixka bat ez, bai, ipuinaan zer. Irakurreko diguzu tartetxo bat? Bai, bai, bai. Bota. Ba behira, idakuriko zuen zatia, justu da, laborateiko zatitxo bat, hola esaten du. Bekadunak laginari begira harrapatu zuen Elena. Ainz zegoen bere pentsamenduetan murgilduta, non ez zituen ikaslaren itzileunak entzun. Ikaslaren barkamena eskatu naia eta apurua haren begietan ikusten ziren. Lasai, urrengo proiektuan pentsatzen egoen. Zer nahi duzu? Elenaren tonua gogorra zen baina ikasleekin distantzia markatzea gustatzen zitzaion. Bera, katedra zen. Berak zuen kontrola. Ikaslearen hil alabiziko galerati erantzun ostean, erenak bere ingurura begiratu zuen urduri. Aztua zuen jada, laborategian zegoela. Horrek berriro ere artean jarri zuen. Burua altxatu eta ingurura begiratu zuenean, ordea lasaitu egin zen. Ura astelen tarruntz bat zen. Astellen eroko lohar jantziriko laborategi arrunt bat asperen egin zuen eta arnasa sakon hartu. Beno, ematen duenez, ostial gauean inorrez hartu ez Lasa Lasai egon ziteken. Denak kontrolpean segitzen zuen. <laughs> Inakize gogoa gainerako guztiare irakurtzeko e, paimaiak azpimarratu eta ipatu zuen e, oso lan egokia izan daitekela e, eskolan hezkuntzan ikasgelan e, lantzeko e, sorpresaz eta gustora pentsatzet hartu zenuela e, gomendi hori. Ederra da, e, ikustea eta entzutea norberak sortutako lan bati erabilgarritasun garritasun eman aldiogula ez da? Bai, eta gainera, bueno, aipatu nuen bezala, sorpresa zarrapatu ninduunik, izan, esanien nireri ere, deskontrola sortu zidatela itzuek, Baino egia da, gero, ba, pisolatagozen hartuta, esaten duzuna ez, dipuña egin saritu izan eta gainera, erabili dela jakiteak sortzen du dugolako e, poza, ez? E, eta, bea, egia esan goizut, urrengo hastelenean, ba, e, aurreko hastean, eskolara joan nintzen, eta, bueno, ba, zorion induten batzuk eta artean e, liburut eta bar, liburut egiko eta, bueno, komentatu eginean, ez. E, hori esantzutela duela lekoek eta nipresen egoela. ipuña bertan erabiltzeko, nola ez, literatura sustatzeko modua baldin bada, ba, zer begorik, ez. Hordun buero, ba, ez dakit, ez dakit urtarri lan martxan jarriko bera, eta, bueno, posible baldin bada, ba, haizu erabiltzatela, nahi duten guztia ipuña beti ere onelako baldin bada, beti preske ono beharrik dago noski. Zeon, ala behar ze du, e, Iñakik, ia ze mantzen nuen e, pausua ondo aterazen aurten ere bikain, e, aurre bera behira pentsatzete animatuta sortzen jarraitzera, eta bueno, sortutako hori erakustere ere bai? <laughs> bai, bueno, egia zen, e, aurretik ere irazten duen, baino gehiago, argian edo noiztenka irazten dut, e, tukantzizan ere garan nerroniko kronikan, Idaztea, gaino, gehiago divulgazio, eta zientziaren divulgazio, aldetik. Eta kasu honetan esaten duzun moduan, ipuñaera ipuña egin nuen salto, ba, erronka txikiak egin gitarren, eta, bueno, ba, zer gaitik, ez animatuko, naizea denbora ere hartu gartu horterako, baino, gogoza hartzen denean, ba, Ba, bueno, alda patxikiagoa izaten da, zik esaiatuko gara, aurrean zean ezea zerri jazten. Osondeinak, baina, irakurleok jarraitzen dugune aukera izaten e, zure lanekin e, gozatzeko besarkada undio handi bat zorionak, eta bueno, han hemen izango dugu, elkarren berri. Oida, irati eskerkasko, eh? Ondo pasau borrak. No, Eka bost lagun, bost lanez berdin eta bakoitzak e, zenbat ematen duen ez da? Asko bai, asko bakoitzak e, beretik ez, e, egiten du bizitzaren interpretazioa inegoen esan duen bezala eta beretik, bere generoan eta, eta ekarpen zoragarriak egiten dizkigute. eta olfinez tatuaren eragine egurreta olfinez partezeko unumeen zehari putzeginen tristera go lurosoa taluzko ta itsasoa triste, triste. gaurrena go Gaurren aro hasi saltu salt, bait saltuka saltuka igartu bait Areago istorioak belarrietara kontakizunak hiru liburuaren e, aurkezpena dela kopertan e, pai mailanak e, egin iten bere garaian ta bueno antzipilduko gara e, idazle sarituak e, liburu osatzeko parte hartuten ilustratzaileak e, nin neu antolatzaileak eta 12an da e, itsasoko igartu baitin e, ezkioko <laughs> igartu beitin batopaketa eta bagoa saltoka, saltoka ara Bedago, osoa, itxasoa, eh, Zorionak bide bat ez, maialenak izu eidoi eh, agarzez eta eta inara elizondori eta esan egin gode bereekin ere beste saio bat basarik eta onene inguruan Zirri Eh, e, zer egingo dugu egurrezko sudurrarekin lanaz arituko gara gaitzu. Beste batean lasai lasaie hizketan, baina gustatuko litzaitake olerki sortaren olerki lanaren lehenengo zati irakurtzea ta hala xe bukatuko dugu gaurko saioa. Zeiru Oso, onde hori ba, xe egingo dugu? Spinachoren sudurrarekin. Bueno, bauxe, eh eh idatigoihkotxeak idatzetako lanaren hasiera satarka sarian babigarren saria irabazituen lana. Htzen na izenean, ni ere gezur bat izango naiz, hautxeta ke etorkizuneko bizkarroi ingurukoen memorietan. Htzen na izenean hitzalaren aragie izango naiz. Gezur bat. Eta ohi egingo dut, ni ere pinoxo bat izan intzela, ume eta egurrezko, pinoxo bat, Izan intzela lotxaz eta lotxagabe, eta ez takidala egurrezko sudurarekin zerregin. Ea egiten den, egurrezko sudurarekin hil eta gero. Nire gezur bat izango naiz, hil zena izenean. Zulo bat gehiago, egurrezko sudur batekin. mutilatu, olatu bat biolatu, dematiot mutilatu zenatari diputatu. Ekaitz hurrengoan kontatuko izu ez zergatidiren gezurrak itxasoa, maitasuna, seksua, ispilua, erromako zubia, egia bera. Oie denak aldira gezura. Hala kontatzen denik. Gusto da entzun doitu. Egia borobil bezala jasotzen ditugu, baina ez dakitua. Borobilak ere bere ertzak izan. Eskua, ondoratu... Hori hurrengo batean. Eskete. Artuko degut hartetxo bat, lasa ilasai lan honetaz ere itzegileko. histera mmm datorrenan gehiago estekaitz gehiago datorrenean e, Kantu kanto da olatu bat bai guri asko gustatzen zaigu ba honekinche eh bukatuko dugu datorren astean gehiago aste ondondo pasa izan soriontxe eta muxu potolobana denoi segi sortzen eta kaitzek esaten den bezala sorgintzen aio io intzinia keda serki ez lo canta estola erki Inziria kera sergi, egun sentiz, egun sentiz, hemen bia erga urdabeti. Triste dago lurrosoa, taluzota da itxasoa, triste dago lurrosoa, taluzota da itxasoa. Ireki zu, ireki zu, mapa dut erdi bitu, ireki zu, ireki erdi bitu, baina naiz ze, irudi urek ere mugak ditu. Triste dago lurrosoa, talukota itsasoa, tristez dago lurrosoa, talukota itsasoa. Olatu bat, biolatu, zenbat bihotz mutilatu Olatu bat, biolatu, zenbat mutilatu Senatari diputatu, nola gen begiratu Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu Ta Eskuak ondoratu Ez gaitetzen Ta eskuak ondoratu Ez Eskua, ondoratu ondora uh -huh. Triste dago lurrozoa Talupo eta itxasoa Triste dago lurrozoa Talurta itazoa triste dago lurzoan Kalur jota itazoan Tri dago lurzoa Kalur jota